Вітаю! Закликаю вас поставити лайки, написати якийсь коментар, підписатися на канал та можете підписатися на твіч, якщо ви хочете дивитися це в онлайні. Розділ 34. Лише згодом. Наступного ранку я прокинувся запаленими очима після двох годин сну. Видався на один із фургонів, а тоді подрімав увесь ранок. Коли я усвідомив, що минулої ночі ми взяли в шинку ще одного пасажира, вже майже настав полудень. Його звали Джосон. І він заплатив Ронтові за проїзд до а... Аніліна. Він невимашено поводився і чесно всміхався. Він здавався серйозною людиною. Мені він не сподобався. Причина була проста. Він увесь день проїздив біля Денни. Він страшенно її і рятував з неї, мовляв, вона стане однією з його дрожин. Здавалося, наші посиденьки допізно в рочі зовсім на не, неї не, не вплинули. Вона була така ж ясна і свіжа, як завжди. Через це я весь день дратувався і, і ревнував. Поводячись, при цьому так, ніби мене це геть не бентежило. Будучи надто гордим, щоб долучитися до їхньої розмови, я залишався сам. Я провів весь день у похмурих думках, намагаючись не звертати уваги на звук його голосу на час та час від часу згадуючи, який виглядала младенна минулої ночі, коли у воді за нею відзаркалювався місяць. Того вечора я планав запросити денно прогулятися після того, як усі полягають спати, але не встиг я підійти до неї, як Джосон пішов до одного з фугонів і приніс звідти великий чорний футляр із рядом латунних застібок збоку. Коли я його побачив, серце в мене в грудях застрибало. Відчуваючи, що все товариство, але не я, але не сам я, на щось чекає, Джосон повільно розстібнув латунні застібки та з напускною байдужістю дістав свою лютню. Це було лютня мандрівного артиста. Її довгий фраційний гриф і круглий корпус були мені до болю знайомі. Не сумніваюся, що всі звернули на нього увагу. Він схилив голову на бік і бренькнув по стонах, а тоді зупинився, щоб прослухатися до звуку. Тоді, кивнувши самому собі, почав грати. Джосон мав прекрасний тенор і доволі вправні пальці. Він зіграв баладу, тоді легку, швидку, застільну пісню, а далі повільну сумну пісню мовою, яку я не розпізнав. Хоч і здогадувався, що це була ілійська. Наостанок він зіграв мідника гарбаря, а на приспиві йому хором підспівали всі, усі крім мене. Я сидів нерухомо, наче ска'ніли, відчуваючи біль у пальцях. Мені хотілося грати, а не слухати. Власне, тут і слова хотілося замало. Я жадав цього, умирав без цього. Я не пишаюся тим, що думав, чи не вкасти була у нього лютню і не втекти в нічній пітьмі. Він пафосно закінчив пісню, і Ріонд кілька разів пояснув долоні, щоб привернути до себе загальну увагу. «Час спати, як проспите», – втрутився Дерік, трохи дражнюючись. «Нас покинуть. Ми знаємо, пане Рюнте. Будемо готові їхати щойно розвидніться». Джосон сміявся і відкрив ногою футляр для лютні, але не встиг він її сховати, як я гукнув до нього. «Можна трішки глянути?» Я постарався не виказати голосом відчаю. постарався, щоб це прозвучало, як виявив цікавості знічев'я. Мені було соромно за свої запитання. Попросити в музиканта дозволу потримати інструмент – це приблизно те ж саме, що й попросити в чоловіка дозволу поцілувати його дружину. Не музиканта не зрозуміти. Інструмент – це як товариш і як кохана людина. Просто дратує, наскільки регулярно чужі люди просять дозволу їх потратнутися чи потримати. Я розумів, що так не можна, але, стримав, але стриматися не зміг. На секундочку. Я побачив, як він трохи напружився, не бажаючи чого робити. Але вдавна доброзичливість це для мене стріля така ж робота, як і музика. Звісно, промовив він, жартівливим тоном. Я побачив, що ця жартівливість фальшива. Але іншим вона, мабуть, видавалася переконливою. Він підійшов до мене і простягнув її. Обережно. Джосон відступив на крок два і дуже добре зобразив спокій. Але я помітив, що він стоїть, трохи зігнувши руки. Готовий за потреби кинутися вперед і висмкнути лютню в мене з рук. Я покротив її в руках. Об'єктивно кажучи, нічого особливого в ній не було. Мій батько сказав би, що знаймало, що може вийти, крім дров. Я торкнувся дерева, дерево, ніжно пригорнув її до грудей. Я заговорив, не підіймаючи очей. «Вона прекрасна», – тихо сказав я, охриплим від почуттів голосом. «Вона була прекрасна. Вона була найпрекраснішим з усього, що я бачив за попередні три роки. Прекраснішою весняне поле, яке я побачив три роки, проживши в тій чумні, помийній ямі, септо в тому місці. Прекраснішою заденно. Майже... Можу чесно сказати, що я ще був сам не свій. Якихось чотири дні тому я ще жив на вулиці. Я не був тією людиною, якою був за часів трупи. Але й не був тим, про кого розповідають історії. Завдяки Тарбієну я змінився. Я навчився багато чого такого, без чого було б легше жити. Але сидячи біля вогню, зігнувшись на людню, я відчував, як те жорстоке і неприємне, що з'явилося в мені в Тарбієні, тріскається. Воно відпадало, наче глиняна форма довколо остиглого шматка заліза. А на його місці залишалося щось чисте й тверде. Я торкнувся струн кожної окремо. Коли я торкнувся третьої, виявилося, що вона звучить трішечки невлад. І я, не замислюючи, зовсім трохи підкотив один з ківочків. Ану стій, не чіпай їх, Джосно постарався говорити невимушено. Бо розстроїш, але я його й не чув. Співець і все інше опинилися від мене безмежно далеко, мабуть, навіть дно Сенського моря було ближче. Я торкнувся стані стої та настроїв ще її. Зовсім трішечки. Зіграв простий акорд і вдарив по ній. Вона прозвучала тихо і правильно. Я пересунув палець і акорд став мінорним. Таким, що мені завжди здавалося, ніби лютня так каже сумно. Пересунув пальці ще раз і лютня зашепотіла двома акордами водночас. Далі, не розуміючи, що я роблю, я почав грати. Торкатися пальцями струн було дивно. Наче того з'єдналися друзі, які забули, що в них спільного. Я грав тихо і повільно, так, щоб ноти не виходили за межі кола. Яке утворювало світло нашого багаття. Пальці та струни сторожко перемовлялися так, ніби їхній танець зображав пристрасну закоханість. Потім я відчув, як у мене щось зламалося, і в тишу почала вививатися музика. Мої пальці затанцювали, вигадливо і швидко вводячи в коло світла, від нашого багаття щось тоненьке, ніжне й тремтливе. Музика рухалася поводинкою, яку ворушить ніжне дихання, змінювалося, наче листок, що крутиться, падаючи на землю і нагадувала про три роки в Тарбієнському надбережжі, коли всередині мене була порожнеча, а руки боліли від лютого холоду. Я не знаю, як довго грав. Може 10 хвилин, а може і годину. Але до такої напруги мої руки не звикли. Вони здригнулися, і музика розпалася на руски. Наче сон після пробудження. Я підняв очі і побачив, що всі повністю застигли, а їхні обличчя виражають різні почуття від шоку до зачудування. Тоді неначе мій погляд зруйнував якесь закляття, Усі заворушилися, засовувався на місці, не підводячись. Ронд. Двоє найманців повернулися і перезирнулися, здійнявши брови. Дерік поглянув на мене так, ніби ще ніколи мене не бачив. Рета й далі сиділа нерухомо, тримаючи руки біля рота. Денна опустила обличчя на руки і заплакала, тихо, розпачливо, слихпуючи. Джосон просто підвівся. Обличчя в нього було вражене і безкровне, ніби його закололи. Я простягнув лютню, не знаючи дякувати йому, чи вибачитися. Він отетеріво її взяв. Замить, не знаючи, що сказати, я залишився і... залишив їх біля вогнища і пішов до фургонів. Отак Квоут і провів свою останню ніч перед прибуттям до університету. Власний плащ правив йому і за ковду, і за пості. Коли він ліг, за ним лежало коло вогню. А перед ним тінь, подібно до зібраної мантії. Очі в нього були розплющені, це вже точно, але хто з нас може сказати, що знаєш, що він бачив. Натомість погляньте за нього. На коло світла утворене багаттям і поки що залиште квота самого. Усі заслуговують на мить чи дві на самоті за власним бажанням. А якщо й було пролито які сльози, то вибачмо йому. Він усе ж таки був лише дитиною і лише згодом мав дізнатися, що таке смуток насправді. Кінець 34 розділ. Розділ 35-й. Розлука. Трималася гарна погода, а тому фургони вкотилися в імрі, якраз на, захід, на заході сонця. Мені було тяжко на душі, боляче. Денна визданіхала в одному фургоні з Джосном, а я з дуру та з гордощів тримався осторонь. Щойно не зупинилися, усі заходилися жваво щось робити. Ріонт, чи не зупинивши остаточно свій фургон, затіяв суперечку з гладенько поголеним чоловіком в Оксамитовому капелюсі. Вони поторгувалися. а далі Десяток робітників заходився вивантажувати рулони тканини, бочки з мелясою та полятняні мішки з кавою. Рета дивилася на них суворим оком. Джосон бігав туди-сюди, намагаючись уберегти свій багаж від ушкоджень і крадіжки. Мені ж було легше впоратися зі своїм багажем, оскільки в мене з собою була тільки дорожня торба. Я дістав її з-поміж рулонів, тканини і відійшов від фургонів. Закинув її на одне плече та... Розвернувся в пошуках денний. Замість неї я знайшов рету. «Ти став великий на в дорозі», – чітко промовила вона. «Її Атурська була значно краще за Рьонту, майже без сліду сіруаського акценту. Добре, коли поруч є хтось здатний без допомоги розприхти коня». Вона простягнула монету. Я взяв її, не замислюючись. Це був рефлекс, який виробився в мене за роки же бракування. Усе одно, що відсмикувати руку від вогню, але навпаки. Лише після того, як мене допинилося в моїй руці, я придився до неї пильніше. Це був цілий мідний йод. Рівно половина тієї суми, яку я заплатив за приїзд із ними до Імри. Коли я підняв очі, Рета вже верталася до фургонів. Не знаючи, напевне, що й думати, я побрів туди, де на краєчку корита для коней сидів Дерік. Поглянувши на мене, він прикрив очі рукою від вечірнього сонця. «То ти йдеш? Я вже мало не подумав, що ти, може, побудеш трохи з нами. Я хитнув головою. Рета що й не дала мені йод. Він кивнув. Я не надто здивований. Більшість людей це звичайнісінький баласт. Він знизав печина. А вона високо оцінила твою гру. Ти не думав спробувати себе в ролі менестреля? Кажуть, імрі добре для цього підходить. Я знову перевів розмову на Рету. Я не хочу, щоб ронт на неї злився. Здається, він доволі серйозно ставиться до грошей. Дерек розсміявся. А вона хіба ні? «Я давав гроші, Рен, я. Якби він хотів повернути мені частину, то, гадаю, зробив би це сам». Дерек кивнув. «У них так не прийнято. Чоловік грошей не віддає». «От і я про це», – сказав я. «Я не хочу, щоб вона через мене скочила в халепу. Дерек урвав мені, мене, замахавши руками вперед-назад. «Я погано все пояснюю», – відповів він. Рен знає. Можливо, він навіть послав її з цією метою. Але дорослі шавдійські чоловіки грошей не віддають. Вважається, що це по-жіночому. Вони навіть не купують нічого, якщо є така можливість. Ти хіба не помітив, що сама, сама Рета торгувалася за наші кімнати та харчівшинку кілька вечорів тому? Тепер, коли він сказав про це, я так і згадав. Але чому? – запитав я. Дерек знав плечима. Нема тут ніяких причин. Вони просто так роблять. Саме тому в стількох шавдійських валках їдуть разом чоловіки та дружини. Дереку, про навріонтів голос – і за фургонів. Підвівшись, він зіхнув. «Об'яр обов'язок кличе», – пояснив він. «Побачимось». Я запхав йод собі в кишеню і подумав про те, що розповів Дерек. Річ була в тому, що моя трупа ніколи не просувалася так далеко на північ, щоб дістатися шалду. Думка про те, що я не такий бувалий, як гадав небо як Бентежева. Я закинув дорожню торбу на плече і розвернувся в останнє. Думаючи, що можливо найкраще було б піти без жодних важких прощань, денни ніде не було видно». Отже, все ясно. Я розвернувся, щоб піти, і побачив, що вона стоїть за мною. Вона трохи ніяково всміхнулася, зчепивши руки за спиною. Вона була гарна, як квітка, і зовсім цього не усвідомлювала. Раптом мені перехопило дихання, і я забувся, забув своє роздратування свій біль. Усе таки йдеш? запитала вона. Я кивнув. Ти міг би поїхати з нами до Аніліна? запропонувала вона. Кажуть, вулиці там вимущені золотом. Ти міг би навчити Джосна грати на тій лютні, яку він із собою возить. Вона всміхнулася. Я його питала, і він сказав, що був би не проти. Я замислився про це. Якихось півсекунди я був готовий покинути все свій план, лише заради того, щоби побути з нею ще трохи. Але мить минула. І я хитнув головою. «Не дивися так», – усміхнено дорікнула вона мені. «Якщо в тебе не складеться тут, то я буду там якийсь час». Вона поступово замовкла, явно на що сподіваючись. «Я не знав, що зможу зробити, якщо в мене не складеться тут. Я покодав на університет усі свої надії». Та й до Аніліна звідси було кількасот миль. Зі свого, в мене був хіба що одяг, який я носив, як би я її знайшов. Денна, певно, побачив, як мої думки відобразилися в мене на обличчі, вона грайливо сміхнулася. Гадаю, мені тоді просто доведеться піти і шукати тебе. Ми, румандрівники, наші життя складаються зустрічей і розлук, та ще коротких яскравих знайомств між ними. Тому я знав правду, я відчував її нутром. Важку і певно. Я більше ніколи не побачу денне. Перш ніж я зміг щось сказати, вона нервово озернулася. Мушу йти, чекай на мене. Вона ще раз биснула своєю бісівською усмішкою, а тоді повернулася і пішла геть. Я чекатиму, гукнув я її услід. слід. Побачимося на перехресті. Вона недовго озернулася і завагалася на мить, а тоді помахала рукою і зникла в ранніх сутінках. Кінець 35-го розділу. Розділ 36. Таланти з мінусом. Тієї ночі я спав за межами і мрій на м'якому ложі з вересу. Наступного дня я прокинувся пізно, помився в струмку неподалік і попрямував на захід до університету. Дорогою я вишукував на лобрі найвищу будівлю університету. З беневгописів я знав, який вигляд вона матиме. Без лика, сіра і схожа формою на цеглину. Більша за чотири амбари вкупі. Без вікон, без прикрас і лише з одними великими кам'яними дверима. Десять разів по десять тисяч книжок. Архіви. Я прийшов до університету з багатьох причин. Але ця була найсуттєвішою. В архівах містилися... Відповіді. А в мене було багато. Дуже багато запитань. Передусім я хотів знати правду про Чандріан і Амірів. Мені потрібно було знати, наскільки правдивою була оповідь Скарпі, у тому місці, де дорогу перетинала річка Ометі, був старий кам'яний міст. Не сумніваюся, що ви такі знаєте. Це був один з тих величезних стародавніх витворів архітектури, які розкидані по всьому світу. Настільки старих і надійно збудованих, що вони злилися з ландшафтом і жодна душа не замислюється про те, хто й чому їх побудував. Цей справляв особливе сильне враження, він був 200 злишком футів, Завдовжки достатньо широким, щоб ним одночасно могли проїхати два фругони, та тягнувся над каньйоном, який Ометі вирізала в камені. Діставшись з вершини мосту, я вперше в житті побачив архіви, які здіймалися над деревами на заході, скидаючись на великий сироками. Університет стояв у серці невеликого міста, Тім, правду кажучи, я взагалі сумнівався, що його можна було б назвати містом. Воно зовсім не було схожим на Тарбієн, з його звивистими провулками та запахом сміття. Це швидше було невеличке містечко з широкими дорогами і чистим повітрям. Між маленькими будиночками та крамницями лежали галявини та сади. Але оскільки це містечко виросло для обслуговування специфічних потреб університету, пильний спостерігач міг би помітити невеличкі відмінності в послугах, які надавалися в ньому. Наприклад, там були дві майстерні склодуї, три повноцінні аптеки, дві політонні майстерні, чотири книгарні, два борделі, та справді невідповідно його розміру кількість корчем. До дверей однієї з них була прибита велика дерев'яна табличка, що попереджала симпатія заборонена. Я замислився, що можу думати про це попередження невтаємничі відвідувачі. Сам університет складався десь із півтора десятка будівель, які були мало схожі до на одну. Гнізда мали круглу середину, від якої променями відходили в усіх напрямках вісім крил. І тому нагадували розу вітрів. Порожнина була простою і, квад... і квадратною, і мали вітражі з ображенням текама в класичній позі. Він стояв босовніш на вході своєї печери, звертаючись до групи учнів. Основа була найпримітнішою з поміж усіх будівель. Вона займала майже півтора акра, та мала такий вигляд, ніби її сяк-тяк зібрав із кількох менших будівель, не схожих одна на одну. Коли я наблизився до архівів, їхня сіра, позбавлена вікон, поверхня нагадала мені величезний сірокамій. Після стількох років очікування важко було повірити, що я нарешті туди дістався. Я ходив довкола них, поки не знайшов вхід, масивні кам'яні двері, що були широко розчахнуті, розчах над ними були добре вирізблені в камені слова. Ворфелон Ріната Моріє. Мову я не розпізнав. Це була не, сіар, не сіаруська, може ілійська або тимічна. Ще одне запитання, на яке я потребував відповідей. За кам'яними дверима був невеликий передпокій, усередині якого виднілися простіші дерев'яні двері. Я відчинив їх, потягнувши, і відчув, як мене обвіло прохолодним сухим повітрям. Стіни складалися з голого сірого каменю і були залиті характерним червоністим світлом, симпатичних ламп, яке не коливалося. Стояв великий дерев'яний письмовий стіл, на якому лежало кілька великих розогнутих книжок. Щось на кшталт книг обліку. За столом сидів якийсь молодик зовні схожий на чистоковного шалда з характерним юбрум'яним обличчям, темноволоси і темнеокі. «Чи можу допомогти?» – запитав він. У його голосі була добре помітна – Грубуватість, властива, сіаруському акценту. Я прийшов заради архівів. Здуру бовкнув я. Живіт у мене аж ходуном ходив від метеликів, донь вони в мене спітніли. Він оглянув мене, явно замислився, скільки мені років. Ти студент? Скоро не буду, відповів я. Я ще не склав вступний іспит. Спершу склади його, серйозно порадив він. Я не можу впускати людей не занесених до книги. Він показав на облікові книги, що лежали на столі перед ним. Метелики повмирали. Я навіть не спробував приховати невдоволення. Ви впевнені, що я не можу подивитися кілька хвилинок. Я приїхав дуже-дуже здалеку. Я подивився на двоє підвойних дверей, які вели з приміщення. На одних була табличка фоліанти, а на других сховище. За столом були менші двері з вивіскою, тільки для канцелярів. Вираз його обличчя дещо пом'якшився. Мені не можна, була б біда. Він оглянув мене знову: ти справді складатимеш вступний іспит. Навіть його сильний акцент не заважав зрозуміти, що йому не віриться. Я кивнув. Я просто спершу прийшов сюди, пояснив я, оглядаючи порожнє приміщення, роздивляючи зачинені двері та намагаючись вигадати якийсь спосіб умовити його мене впустити. Він заговорив перш ніж я зумів щось вигадати. Якщо ти справді туди підеш, туди запоквапся. Сьогодні останній день. Часом там закінчується невдовзі після полудня. Серце швидко загубило мене грудях. Я ж гадав, що вступні іспити триватимуть весь день. Де це? У порожнині. Він показав рукою на зовнішні двері. Прямо, а тоді ліворуч, у низькій будівлі з кольором вікнами. Попереду дві, два великих дерева. Він зупинився. Клен? Дерево ж так називається. Я кивнув і поквапився на двір. Невдовзі я вже нісся дорогою. Дві години по тому я був у порожненні. Боровся з неприємним відчуттям у шлунку і йшов на сцену порожнього театру. У залі було темно, якщо не брати до уваги широкого кола світла, в якому стояв... Стіл майстрів. Я підійшов до краю цього світла і почав чекати. Дев'ятеро майстрів поволі закінчив перемовою для не промовлятися між собою і повернулися до мене. Вони сиділи за величезним столом у формі півмісяця. Він стояв на помості. Тож вони дивилися на мене згори вниз, навіть сидячи. Це були серйозні на вигляд люди. Від зрілих мужів до древніх старців. Минуло довга мить тиші. І той, хто сидів посередині півмісяця, жестом наказав мені вийти вперед. Я загадався, що це... Ректор, Підійди під'єдину, щоб ми тебе побачили. Так, здоров. То як тебе звати, хлопче? Квоут, пане. А чому ти тут? Я поглянув в очі, я хочу навчатися в університеті. Хочу стати арканістом. Я по черзі глянув на кожного з них, де кому здається було весело. Особливо, подиву не було помітно ні в кого. Ти розумієш, промив вектор, що в університеті продовжують освіту, а не починають. Так? Так, ректор, я знаю. Дуже добре, сказав він. Можна пригнати на твій рекомендаційний лист? Я не завагався, боюся, у мене його немає, пане. Він конче необхідний? Перед вступом варто знайти поручителя, роз'яснив він, бажано арканіста. Його ріст розповідає нам, що ти знаєш, які сфери даються тобі добре, а які погано. Той арканіст, у якого я навчався, звався Абенті пане, але він ніколи не давав мені коміційного листа, можна розповісти вам особисто. Ректор серйозно кивнув: на жаль, ми ніяк не можемо перевірити, чи справді ти навчався в арканіста, не маючи якихось доказів. Ти маєш чим підтвердити свою оповідь? Ще якусь кореспонденцію. Перед нашою розлукою він подавав мені книжечку, пане, зробив у ній дарний, е, дарчий надпис для мене, і підписався своїм іменем. Ректор усміхув, усміхнувся. Цього цілком має вистачити. Вона в тебе з собою? Ні. Я відчув, як у моєму голосі з'явилася щира гіркота. Мені довелося заставити її в тарбієні. У відповідь на мої слова майстер Ітор. Гем, який сидів зліва від ректора, видав невдоволений звук, через що ректор затовано на нього зіркнув. Та ну, Гермо, промовив гем, ляснувши рукою по столу, хлопчисько явно бреше. Я ж сьогодні по обіді ще муситиму вирішувати важливі справи. Ректо поглянув нього з відвертим роздатуванням. Я не давав вам дозволу говорити, майстри Гем. Вони довгу мить пильно дивилися один на одного, а тоді Гем насупився від вів очі. Ректор повернувся до мене, а тоді помітив якийсь спорог іншого майстра. Так, майстер Лорен, високий ходи майстер, байдуже глянув на мене. Як називається ця книжка? Риторика і логіка, пане. А де ти її заставив? У зла мені політурції на Приморській площі. Лорен повернувся до ректора. Я завтра поїду до Рарбієна. По необхідному матеріали для наступного семестра. Якщо вона там, то я її привезу. Тоді можна вирішити питання претензії цього хлопчини. Ректор Лей помітно кивнув. Дякую, майстер Лорен. Він відкинувся на спинку крісла і склав руки перед собою. «То чудово. Що б розповів нам лист Абенті, якби він написав листа?» «Я зробив добрий вдих. Він розповів би, що я знаю на пам'ять перші 90 симпатичних зв'язувань. Що я можу виконувати подвійну дистиляцію, титрування, вапнування, сублімацію та утворювати осад у розчині. Що я добре обізнаний з історією, полемікою, граматиками, медициною та геометрією. Ректор від душі постарався не показувати, що йому смішно. «Незвецький список. Ти впевнений, що нічого не пропустив?» «Я помовчав. Він би, мабуть, також згадав мій вік, пане. Скільки тобі років, Квоут? Мене звати... Квоут, пане. Ректор, ви вусторкнулися усмішка. Квоуте. П'ятнадцять, пане. Залунав Шурхіт. Усі мистери трохи завершилися, обмінюючи поглядами, здіймаючи брови, хитаючи головами. Гем звів очі до неба. Тільки ректор не зробив нічого. Як саме він сказав би про той вік? Я помітно всміхнувся. Він би наполегливо попросив вас не зважати на нього. Запала тиша. Ректор глибоко вдихнув і відкинувся на спинку крісла. Чудово, у нас за тебе кілька запитань. Ви не проти розпочати, майстре Брандер? Він змахнув рукою, показуючи на один кінець стола півмісяця. Я повернувся до Брандера. Він оглядний і лисуватий. Був майстром арифметиком університету. Скільки гранів у тринадцяти унціях? Шість тисяч двісті сорок. Негайно сказав я. Він трохи підняв брови. Якби в мене було п'ятдесят срібних талантів, і я обміняв би їх на вінські гроші і назад. Скільки б у мене лишилося, якби Шалдим щоразу брав у мене по 4%? Я взяв все за складне переведення однієї валюти в іншу, а тоді усміхнувся, зрозумівши, що в ньому немає потреби. 46 талантів і 8 дравів, якщо він чесний. 46, якщо ні. Він знову кивнув, дивлячись на мене пильніше. Перед тобою трикутник, не заговорив він. Одна його сторона завдовжки 7 футів, друга 3 фути. Один із кутів 60 градусів, яка довжина третьої сторони, Кут між двома відомими сторонами. Він кивнув. Я заплющив очі на півсекунди, я тоді розплющив їх. Шість футів, шість дюймів рівно. Він важко, важко пихнув. і на його обличчі відобразився подив. Непогано, майстер Арвіл. Арвіл поставив своє запитання, перш ніж я встиг повернутися до нього. Які лікарські властивості має Чемерник? «Протизапальні, антисептичні, помірні, заспокійливі, помірні знеболювальні. Також він очищує кров відповів я, дивлячись знизу вгору на приємного старого в окулярах. Токсичний у надмірних дозах, небезпечний для вагітних жінок. Назви частини, з яких складається кисть руки. Я назвав усі 27 кісток з алфавітом. Потім я завідний більшого до найменшого. Перелічив я їх швидко, невимушено показуючи, де вони розташовані на власній піднятій руці. Швидкість і точних мої відповіді їх разом. Дехто з них це приховував, а в декого це вільно відображалося на обличчі. Насправді ж мені було необхідно їх вразити. За своїх попередніх дискусій з Беном я знав, що, щоб потрапити до університету, потрібні гроші або мізки. Що більше в людини одного, то менше потрібно в іншого. Тож я махлював. Пробрався в порожнину, крізь в чорний вхід, прикинувшись попихачем. Тоді він їмкнув два замки відмичками та годину злишком простежив за співбесідами інших студентів. Почув сотні запитань і тисячі відповідей. Також я почув, яку плату за навчання встановлюють іншим студентам. Найменша сума становила 4 таланти і 6 йотів, а в більшості випадків плата була удвічі вищою. З одного студента за навчання взяли понад 30 талантів. Мені було б легше роздобути шматок місяця, місяця ніж таку силу грошей. У мене в Кишеве було два мідні йоти, а взяти ще хоч гнути гріш було нізвідки. Тож я мусив їх разити, навіть більше, я мусив пригомшити їх своїм розумом, засліпити їх. Я завершив перелік м'язів кість ті руки та взявся за зв'язки. Аж тут Арвів змахнув рукою, наказуючи мені замовкнути і поставив наступне запитання. Коли пацієнта пускають ков?» Це запитання мене Спантивича. Коли хочу, щоб він помер? непевно запитав я. Він кивнув передусім самому собі. Майстер Лорен, майстер Лорен був блідий. І навіть у сидячому положенні здавав неприродно високим. Кого перше молосили королем та Посмертно? Фейду Калантіса, інакше це був би його брат Джарвіс. Чому занепала Атурська імперія? Я тимчасово замовк, вражений масштабом запитання. Жодному іншому студенту не ставили таких широких запитань. Ну, пане, повільно вимовив я, забезпечуючи собі секунду-дві на, вперед, на впорядкування думок. Почасти через те, що Володар Налто був недолугим се, суб, себелюбцем. любцем. Почасти через те, що в церкві відбувся переворот і вона розпустила орден Амірів, який становив значну частину потуги Атуру. Почасти через те, що військо одночасно билося в трьох різних загарбницьких війнах, а через високі податки сплах... спалахували повстанням в землях, що вже належали імперії. Я стежу, за виражем майстра, сподіваюся, що він подасть який знак, коли почує достатньо. Також атурани не знецінили власну валюту, скасували повсюдню дію залізного закону та вступили в конфлікт із адемами. Я з Але все, звісно, було складніше. Вирособуючий майстер Лоріан ну, так і не змінився, але він кивнув. Хто був найвидатнішою людиною всіх часів? Ще одне незвичне запитання, я замислився на хвилину. Іліян. майстер Лоріан кліпнув один раз, нічого не вказуючи обличчям. Майстер Мандрак? Мандрак був чисто пооголений, мав гладенькі обличчя та руки в плямах, Півсотні різних кольорів, і, здавалося, складався з самих лише суглобів і кісток. Якби тобі був потрібен фосфор, ти б ти його дістав. На миті Готон так сильно нагадав мені абенті, що я забувся і заговорив, не думаючи. В аптеці? Один з майстрів, на іншому боку, стовгікнув, і я прикусив собі швидкого язика. Він злегка мені всміхнувся, і я трохи вдихнув. За відсутності доступу до аптеки, я міг би отримати його з сечі, швидко помовив я, маючи піч і вдосталь часу. Скільки її тобі знадобиться, знадобилося б, щоб отримати дві унції чистої речовини. Він відсторонено захворів пальцями. Я мовчки замислився. Це запитання теж було новим. Щонайменше 40 галонів майстермангар. Мандрак, залежно від якості матеріалу. Минула тривала пауза, під час якої він хрустів кожним пальцем окремо. Три найважливіші правила хіміка: їх я знав від Бен ставити чітко зрозумілі написи, відмірювати двічі, їсти не на робочому місці. Він кивнув. Досі зверкав сміхаючись. Майстра Кілвін. Кілвін був шаудійцем, і через кремезні плечі та жорстку чорну бороду нагадував мені відмедя. Гаразд, прогуркотів він, склавши перед собою товсті руки, якби ти виготовив лампу, що горить вічно. Кожен із інших восьми майстрів виразив роздатування як... якимось звуком чи жестом. Що таке? пробачав Кілвін, оглянувши їх. Це моє запитання, що хочу, то й питаю. Він знову зосередив увагу, на мені. Отже, як би ти її виготовив? Ну, повільно заговорю я, я б, мабуть, почав з якогось маятника. Потім прив'язав би його до краєм. Ні, не так. Кіл він прогарчав пару слів і загупав кулаком по столу. Кожен удар, коли його рука опускалася, супроводжувалася вибухом непевного червонистого світла, що виходило з його руки. Ніякої симпатії, мені потрібна така лампа, що не світить вічно, а горить вічно. Він поглянув на мене знову, шкірячи зуби так, наче ось ось мене з'їсть. Літій Василь не спитав я, а тоді відступився Ні. Натриває Олія, що горіла в замкненому, ні. Трастя. Я побелькотів і поступово зупинився. Іншим вступникам не доводилося мати справу з такими запитаннями. Він вирвав мене, коротко махнувши рукою в бік. Досить, поговоримо згодом. Елксадале. Лише за миття згадав, що Елкса дале це найступний майстер. Я повернувся до нього. Він скидався на стереотипного зловісного червника, без якого, здається, не обходиться. «Безліч поганих атурських п'єсць». «Сувері темні очі, худорляве обличчя, коротка чорна борода». Попри все це, вираз обличчя в нього був доволі привітний. Слова першого паралельного кінетичного зв'язування. Я жваво ваво їх відтарабанив. Він, судячи з усього, не здивувався. «Яким зв'язуванням майстер Кілвін скористався лише секунду тому? Ємнісна кінетична свістність? Скільки триває синодичний період?» Я кинувся на нього здивований погляд. «Місяця Запитано, силь, запитання сильно виділялося на тлі інших двох. Він кивнув. 721 два цілих і одну третину дня, пане. Плюс-мінус». Він зназав плечима і криво мені всміхнувся, ніби сподіваючись упіймати мене на останньому запитанні. Майстер Гем?» Гем поглянув на мене з надскладених докупи пальців. «Скільки ртуті знадобилося б, щоб відновити два джили білої сірки?» – зарозуміло, спитав він. «Так, ніби я вже відповів неправильно». За годину таких спостережень Яс, поміж іншого, дізнався і таке. У цій компанії Майстергем найжахливіший падлюка. Він насолоджувався неприємними відчуттями студентів і робив усе, що міг, аби їм дошкулити та вибити з колії. Він полюбляв каверзні запитання. На щастя, я бачив, як він ловить на цьому інших студентів. Річ у тому, що біусірку не можна відновлювати за допомогою ртуті. «Ну, протягнув я, вдаючи, ніби обдумую запитання». Гемова самодовлена усмішка з кожною секундою ставала ширшою. Якщо припустити, що ви маєте на увазі червону сірку, то потрібно було близько сорока однієї унції, пане. Я жваво йому всміхнувся, показав усі зуби. Назви – дев'ять основних логічних помилок, гарикнув він. Спрощення, узагальнення, оптічність, редукція, аналогія, хибний причиновий зв'язок, семантизм, безвідносність. Е, без я замовк. Я замовк бо не міг згадати офіційну назву останній. Ми з Бену називали її Налт, на честь імператора Налта. Мене бісило, що в мене не виходило згадати її справжню назву, поза яка я вивчив її в риториці і лозіці всього кілька днів тому. Розротування, напевно, відобразилося в мене на обличчі. Поки я мовчав, Гем зло на мене подивився і сказав. «То ти все ж таки не знаєш усього?» Він підкинувся. На спинку кріса задоволений виразом бича. «Якби я не думав, що мені є чого повчитися, то мені б тут не було», – ущіпливо відказав я. Перш ніж спромігся знову опанувати свій язик, на іншому кінці столу пронував низький смішок Кекілвіна. гем розявив рота. Але ректор змусив його замовкнути поглядом, поки він не сказав іще щось. «Отже», – заговорив ректор, – «на мою думку, я б теж хотів дещо запитати», – промовив чоловік праворуч від ректора. «Він мав акцент, який я зовсім не міг визначити а може річ була в тому, що його голос мав певний резонанс. Коли він заговорив, усі, хто сидів за столом, трохи заворушилися, а тоді застигли, наче листочки, в яких торкнувся вітер. Майстри і минувачо, промовив ректор з повагою та острогом водночас. Елодін був молодшим за інших, щонайменше не менше на десяток років. Він був чисто поголений і мав глибокі очі. Середнього зросту, середньої статури, в ньому не було нічого особливо примітного, крім того, як він сидів за столом то напружено за чимось стежить, то, вже знудившись, неважно дивився на високі балки стелі вгорі. Він страшенно нагадував дитину, яку змусили посидіти з дорослими. Я відчув на собі погляд майстра Елодіна. Справді відчув. Придушив у собі дрож. «Согекет ка сіару крема ту ту", запитав він. «Як доби ти володієш руською? «Р'є сату креларар... крелар деалату». «Не дуже. Дякую». Він підняв руку, тиснув казіним пальцем угору. Скількома пальцями я показую вгору. Я помовчав якусь мить, замислившись над запитанням, довше, ніж начебто годилося. Щона не менше одним сказав я певно, не більше, ніж шістьма. Він широко усміхнувся та дістав руку другу руку з-під столу. На ній два пальці показали вгору. Він помахав ними вперед, назад, поверт привертаючи увагу інших майстрів, і при цьому неуважно, по-дитячому захитав голову з боку в бік. Тоді поклав руку на стіл перед собою і раптом посерйознішав. Знаєш сім слів, які закохають у тебе жінку? Я подивився в нього, намагаючись зрозуміти, чи немає у запитанні якоїсь каверзи. Не прозвучало більш нічого, і я просто відповів ні, вони існують. запевнив він, мене й вдоволено відкинувся на спинку крісла. Майстри лінгвісти, він кивнув ректорові. Здається, це охоплює більшість наук, промовив ректор, майже своє підніс. Мені здавалося, що його щось збентежило, а не міг здогадатися, що саме. Надто вже він був зібраний. Вибачиш мені, якщо я поставлю кілька запитань менш наукового характеру. Не маючи справжнього виборку, я вибору, я ківнув. Він обдурував мене довгим поглядом, який, здавалося, розтягнувся на кілька хвилин. Чому Абенті не надіслав із тобою рекомендаційного листа? Я завагався. Не всі немандрівні аптисти такі поважні, як наша трупа. Тож їх, звісно, поважали не всі. Але я сумнівався, що тут найкраще збрехати. Він покинув мою трупу три роки тому. Відтоді я його не бачив. Я побачив, як на мене диви, дивиться кожен майстер. Я мало не чув розрахунків в них у голові. Вони відлічували мій вік назад. Отакої. Гридливо промовив Гем. І ворухнувся так, ніби зібрався підвестися. Ректор зицну... Зацитнув... Його суворим поглядом. Чому ти бажаєш навчатися в університеті? Я аж стуманів. Ось до цього запитання я був зовсім не готовий. «Що я міг сказати? Десять тисяч книжок. Ваші архіви. Я колись... як малим...» Як був малим, мріяв, що читатиме тут. «Це правда, але надто по-дитячому. Я хочу пронститися з Чандріаном. Надто театрально. Стати таким могутнім, щоб мене більш ніхто й ніколи не міг скривдити. Надто слахітливо. Я підняв очі на ректор і свідомив, що вже давно мовчу. Не маючи змоги вигадати щось інше, я знайзав плечима й і сказав, «Не знаю, пане. Гадаю, це мені також доведеться їзнатися». Ректові очі на той час уже виражали цікавість, але він відкинув її і запитав, «Чи не хотів би ти сказати ще щось?» Це запитання він ставив і іншим вступникам, але ним не скористався жоден з них. Воно здавалося майже риторичним, ритуалом, після якого майстри обговорять плату за навчання для вступника. «Так, дякую», – відповів я і здувався його. «Я мушу попросити не лише прийняти мене, а й зробити мені послугу». Я глибоко вдихнув, даючи їм час зосередитися на мені. «Я йшов сюди майже три роки». Може, я і здаюся юним, але я маю не менше, а може і більше права перебувати тут, ніж який-небудь багатий панич, який не може відрізнити сіль від ціаніду на смак. Я не надовго замовку. Однак наразі в мене в гаманці два йоти, і жодної можливості знайти ще грошей. Я вже продав усе, що тільки міг продати. Прийміть мене більш, ніж за два йоти, і я не зможу навчатися. Прийміть мене за меншу суму, і я буду тут щодня». А щоночі буду робити все потрібне для того, щоб вижити під час навчання тут. Я спатиму в провулках і стайнях. Митиму посуд за недоїдки з кухні. Випрошуватиму гроші на пера. Я робитиму все, що потрібно. Останні слова я вимовив відчайдушно, мало не прогорчав їх. Але прийміть мене задарма. І дайте мені три таланти, щоб я міг жити і купувати собі все потрібне для належного навчання. І я буду таким студентом, яких ви ще ніколи не бачили. На півсекунди. Запала тиша. А потім заламав громовитий сміх Кілвіна. «Ха!» – проривив він. «Якби в кожному десятому студенті була половина цього вогню, то я б навчав не крейдою і дошкою, а батогом і стільцем». Він гепнув рукою по столу перед собою. Тут усі мов по команді одночасно зговорили на різні голоси. Ректор трохи змахнув рукою в мій бік, і я скористався можливістю та сів на стілець, який стояв з краю кола світла. Дискусія, здавалося, тривала доволі довго. Але поки я там сидів, а компанія з трьох обговорювала моє майбутнє, видалися б вічністю навіть дві чи три хвилини. Не те, щоб там хтось скричав, але руками вимахували чимало. Здебільшого майстерем, якому я, здається, не сподобався так само, як і він мені. Якби я міг розуміти, що вони кажуть, було б не так погано. Але розібрати те, що говорилося, не могли навіть мої уважні буха. Звикли до підслуховування. Раптом їхня боку не настигла, тоді директор поглянув на мене і жестом покликав уперед. Хай буде записано, офіційно провести він, що Квоута, сина, він зупинився, а тоді запитливо поглянув на мене. Арлідена, підказав я. Тепер, коли минуло стільки років, це ім'я звучало для мене дивно. Майстер Лен повернувся до мене і скліпнув один раз. Сина Арлідена. Прийнято до університету для продовження освіти 43-го Кайтеліна. До Аркануму. Його буде прийнято в разі доведення опанування основних принципів симпатії. Офіційний поручитель – Кілвін, майстер-рукотворець. Плату за навчання встановлена в розмірі мінус трьох талантів. Я відчув, як у мене всередині заліг великий темний тягар. Зважаючи на мої шанси заробити ці гроші до початку семестру, мені було все одно, що три таланти, що всі гроші на світі. Працюючи на кухнях, виконуючи доручення за гроші, я, можливо, і зумів би зібрати стільки за рік, якби мені пощастило. Мене не полишала відчайдушна надія, що можна назбирати стільки вчасно кишеньковими крадіжками. Але я розумів, це спало мені на думку саме звідчаю. Люди з такими гришми зазвичай надто розумні, щоб носити їх у гамацях на поясі. Я усвідомив, що майстри вставилися за столу лише тоді, коли один з них підійшов до мене. Підвівши очі, я побачив, що до мене йде майстер-архівіст. Лорен був вищий, ніж мені здавалося. Понад шість із половиною футів на зріст. Через видовижне обличчя та довгі руки він здавався майже розтягнутим. Побачивши, що я звернув на нього увагу, він запитав. «Ти сказав, що твого, май... що твого батька звали Арлі Ден? Це запитання він поставив дуже спокійно, без натяку, на жаль, чи винуватості в голосі. Раптом це мене дуже роздратувало. Спершу він виває «Моє чистолюбне бажання потрапити до університету, а тоді підходить і просто, наче бажаючи доброго ранку, цікавиться моїм покійним батьком». «Так». Напружно промов я. Арліден, Барт? Мій батько завжди вважав себе мандрівним артистом. Він ніколи не називав себе ані Бардом, ані Менестрелем. Почувши, як його так називають, я ще більше, якщо це взагалі було можливо. Відповідати я не став, лише різко кивнув один раз. Якщо він і вирішив, що моя відповідь була короткою, то не показав цього. Мені стало цікаво, в якій трупі він виступав. Моє слабеньке самоводнання не відтримало. Ой, вам стало цікаво, сказав я так відливо, як тільки дозволяв мені на гостриний язик. Що ж, можете, мабуть, поцікавитися ще трішки. Я ж тепер застряг у невіглості. Гадаю, ви самі можете трішечки потерпіти власне невіглосту. Коли я повернувся, заробивши свої три таланти, то, можливо, то ви, можливо, зможете спитати мене знову. Я люто на нього глянув, не наче сподіваючись попелити його очима. Він не відреагував практично ніяк. Лише згодом я дізнався, що домогтися якоїсь реакції від майстра Лорена приблизно так само легко, як і побачити, як підмогує кам'яний стовп по він видавався дещо спантливичним, потім дещо враженим. А тоді, коли я зиркнув у нього знизу вгору, він ледь помітно нещиро сміхнувся і мовчки передав мені папірець. Я розгонув і прочитав його. Там було наквисано. Написано. Квоут. Весняний семестр. плата за мінус три талани. Мінус три таланти. Ну, звісно. Мені стрімко полегшало. Я раптом, наче мої ноги, підкосила велика хвиля, сів на підлогу і заридав. Кінець. 36 розділ. Розділ 37. Ясно Окі. Лорен ішов подвір'ям першим. Здебільшого обговорювався саме це, пояснив майстер Лорен байдужим, мав камінь голосом. У тебе мала бути якась пата з навчання, вона є у всіх. Я знову панував себе і вибачився за жахливі манери. Він спокійно кивнув і запропонував провести мене до кабінету скарбника, щоб уже, напевне, уникнути непорозуміння щодо моєї плати за вступ. Після того, як ухвалили рішення, «Прийняти тебе так, як ти запропонував?» Лорен зробив коротеньку, але значущу паузу, натякаючи мені, що це було зовсім не так просто. З'явилася проблема. Не було прецеденту видачі коштів вступникам. Він помовчав знову. «Це доволі незвично». Лорен за... За... завів мене в іншу кам'яну будівлю, провів коридором, а потім одним сходовим маршем. Здорово, рієме. Скарбник був немолодим дратівливим чоловіком, який почав дратуватися ще більше, дізнавши, що він мусить дати грошей мені, а не навпаки. Після того, як я отримав свої три таланти, майстер Лорен вивів мене з будівлі. Я згадав дещо і занирив руку в кишеню, радіючи можливості змінити тему розмови. У мене є розписка зі зламаної палітурки. Я передав йому папірець. Гадаючи, що може подумати власник крамниці, коли майстер-архівіст університету прийде книжку, яку йому продав брудний вуличний хлопчисько. Майстре Лорен, я щиро вдячний за те, що ви на це погодилися, і сподіваюся, що ви не вважаєте мене невдячним, якщо я попрошу ще про одну послугу. Лорен позернув на розписку, запхав її в кишеню, а тоді напружено на мене подивився. Ні, не напружено не Його обличчя не виражало взагалі нічого, жодної цікавості, жодного розлатування, нічого. Якби не те, що він уп'явся в мене очима, я б подумав, що він уже і забув про мою присутність. Проси на здоров'я, сказав він. Та книжка це все, що в мене лишилося від, від того періоду мого життя. Мені б дуже хотілося викупити її. У вас коли, коли у вас коли небудь, коли в мене будуть гроші. Він кивнув, досі нічого не виражаючи обличчям. Про це можна домовитися. Не приймайтеся її безпекою. Вона зберігатиметься не менш ретельно, ніж будь-яка книжка в архівах. Піднявши руку, Лорен махнув студентові, який проходив повз. Хлопчина з волоссям посічного кольору різко зупинився і боязко підійшов. З очевидною повагою кивнув майстру архівісту так, що мало не вийшов поклін. Так, майстре Лорен. Лорен однією довгою рукою показав на мене: Сімоне, це квоут. Йому треба показати, де тут що, записати на заняття так і таке інше. Кіл хоче, щоб він займався рукотворством усе інше на твій смак. Подбаєш про це? Сімон знову кивнув і прибрав волосся з очей. Так, пане. Не промовивши більше ніж жодного слова, Лорен повернувся і пішов геть. Від довгих кроків у нього за спиною здіймалася чорна мантія майстра. Сімон був юний як на студента. Але все одно старший за мене, на кілька років. Він був вищий за мене, але обличчя в нього ще було хлопчаче. А поводився він по-хлопчацькому сором'язливо. Тобі вже є де жити? Запитав він, коли ми пішли. Якась кімната, вшинку або що? Я хитнув головою. Я сьогодні тільки вступив. Думав здебільшого про те, як пройти вступ. Сімон гирикнув. Я знаю, як це буває. Досі весь спітні на початку кожного семестру, він показав ліворуч, де тягнулася широка вулиця, обсаджена нервами, деревами. Тоді спершу ходімо до гнізд, я зупинився. Грошей мене небагато зізнався, я Я не збирався винаймати собі кімнату. Я звик спати на дворі і знав, що свої три таланти мені доведеться завести на одяг, їжу, папір та оплату навчання на судному семестрі. Не можна було сподіватися на великодушні семестрі два семестри поспіль. Вступ минув не так добре, еге ж? промовив Сімон, узявши мене за лікоть і потягнувши до однієї з сірих будівель університету. Це ця мала три поверхи. Багато вікон і кілька крил, які розходилися зсередини. Не мучся через це. Першого разу я занурвав та обіцявся у переносному розумінні. У мене все було не так погано, сказав я, раптом дуже гостро свідомивши, що в моєму гаманці лежить три таланти. Але я, здається, образив майстра Лорена. Він видався дещо холодним? запитав Сімон. Відстороненим? Наче не кам'яний стовп? Він розсміявся. Лорен завжди такий. Ходять чіткі, що Елкседдал. Готовий заплатити 10 золотих марок тому, хто зможе його розсмішити. О, я трохи розслабився. Це добре. Мені аж ніяк не можна бити з ним горшки. Я збираюся дуже багато часу проводити в архівах. Просто обережно проводьте з книжками, і ви будете чудово ладнати. Він зазвичай доволі відсторонений, але буде обережний поряд з його книжками. Він підняв брови і хитнув головою. Поряд з ними він лютіший за ведмедицю, що захищає своїх ведмеджат. Власне, я вважаю, хай краще мене спіймає мати ведмедиця, ніж Лорен побачить, як я загинаю в сторінку. Сімон копнув камінець і той поскакав бруківкою. Гаразд. У гніздах є варіанти: за талант тобі дають ліжко та розписку, та розписку на їжу на семестр. він знизав плечима. Ніяких витребеньок, але під дощем мокнути не будеш. Можна винайти кімнату з якимось іншим за два таланти або самостійно за три. Як це розписка на їжу? Їжу подають тричі на день в їдальні. Він показав на довгу будівлю під низьким дахом з довго боку галявини. Їж непогано, якщо не надто замислюватися, звідки вона могла взятися. Я хутко зробив підрахунки: один таван за два місяці харчування та сухе місце для сну. На краще умови сподіватися не можна. Я усміхнувся Сімонові. Здається, саме те, що треба. Відчинивши двері до гнізд, Сімон кивнув. Отже, ліжка. Ходімо, знайдемо стюарда і запишемо тебе. Ліжка студентів на Ізарканному стояв на четвертому поверсі східного крила гніз. Найдалі від купалень на першому поверсі. Умови були саме такі, як розповідав Сім, без витребеньок. Але на вузькому ліжку була чиста постільна білизма. А ще стояла скриня з замком, у якій я міг зберігати свої нечисленні речі. Усі нижні ліжка вже були зайняті, тож я влаштувався на горішньому, у віддаленому кутку кімнати. Лежачи на своєму ліжку і визираючи з вузького вікна, я мимохідь згадав своє потаємне місце на високих тербієнських дахах. Ця схожість як не дивно тішила. На обід була миска гарячого, він аж порував картопляного супу, квасоля, тоненько порізаний жирний бекон і свіжий темний хліб. Великі дощаті, столи, в їдальні вже були майже наполовину заповнені. За ними сиділо душ із 200 студентів. Приміщення було наповнене стишаним гудінням розмов, у які періодично втручався сміх і металеве дряпання ложок і видалок об оббляшанні таці. Сімон відвів мене до віддаленого ткутка довгої зали. Коли ми пішли ближче, підняли голови ще двоє студентів. Поставивши свою тацю, Сімон махнув у мій бік однією рукою. «Народ, знайомтеся, це Квоут. Наш новісінький, зеленеценький першачок». Він показав спершу на одну людину, а потім на другу. Квоти, це найгірші студенти, що тільки є в Арканомі. Манет і Вілем. Ми вже знайомі, сказав Вілем. Він був тим темноволосим шалдином з архівів. Ти й справді йшов вступати, зазначив він, дещо здивувавшись. Я гадав, що ти мені фальшиве залізо тицяєш. Він простягнув мені руку для потиску. Вітаю. Раділо з вами, пробурчав Манет, оглядаючи мене. Йому було щонайменше 50. Волосся в нього було скуйовджене, а борода сива. Він мав дещо неохайний вигляд, ніби прокинувся лише кілька хвилин тому. Я такий старий, як почуваєшся? Чи це він такий юний, як здається? І те, і інше, – весело промовив Сімон, сівши. Квоути. Монет пробув арканами довше за всіх на... нас разом узятих. Монет пихнув. Віддай мені належне. Я пробув арканами довше, ніж будь-хто з вас прожив на світі. І ти досі, простий Елір, зауважив Вілем, через його сильний Сіарський акцент важко було сказати, сарказм це чи ні. «Бути ейліром чудово», – серйозно відказав Манет. «Ви, хлопці, пошкодуєте, як хоч трохи просунутися далі». «Повірте мені, тоді просто більше мороки і більше доводиться платити за навчання». «Ми ж хочемо собі гілдери, Манети», – промовив Сімон. «Бажано до власної смерті». «Гілдери теж переоцінений», – заявив Манет, відірвавши шматочок хліба і вмокнувши його в суп. Діалог видавався невимушеним. Я здогадувався, що це розмовляють між собою близькі люди. Що в тебе? зацікавлено спитав Сімон Вілома. Сім і вісім пробавчав Вілем. Сімон, здається, здивувався. На Бога, що сталося? Ти що, ударив когось із них? запутався з, шриф... з шифром, похмуро зізнався Вілим, а Лорен спитав мене про вплив субін фундації на модеганському валюту. К... Кілвінові довелося перекласти, я й тоді не зміг відповісти. Сумую за тебе всією душою, безжурно ж... без побавив сім. Ти клав мене на лопатки останні два семестри, і мені рано чи пізно неодмінно мало потолонити. Навіть цього семестру в мене п'ять талантів. Він простягну руку. Ану плати. Вілем занурив руку в кишені і передав Сімонові мінний йод. Я поглянув на монета. А ти в цьому очісті не береш? Чоловік із койов жинову натужно розсміявся і хитнув головою. Шанси були б дуже на рівні, сказав він із наполовину напханим ротом. Посухай, ну. «Що там?» – запропонував зітхнувши Сімон. «Скільки цього семестру?» «Один шість», – відповів Манет, по-вовчому Я подав голос перш ніж комусь спало на думку спитати мене, скільки я заплатив за навчання. Чув, із когось за навчання правили тридцять талантів. «Така висока плата – це нормально?» «Ні, якщо вистачає клепків в голові, залишатися на нижчих рангах», – пробормотав Манет. «Лише для шляхти» пояснив Вілем. Краєм левих негідників, яким нічого тут навчатися. Гадаю, вони навмисне платять за навчання багато просто, аби було на що скаржитися. Я й не проти, сказав Манет. Хай у них гроші беруть, а з мене за навчання беруть мало. Я підскочив за... на стіл, і з другого боку з тому опустилася таця. Гадаю, Вер зараз про мене. Власник таці був бракітно-окім красеним із ретельно підрівняною борідкою та високими модеганськими вилицями. Одяг – у нього був забарваний у насичені, стримані кольори. Про його боці був ніж із руків'ям скутого доту. Я вперше побачив, щоб хтось в університеті носив зброю. «Совой?» – Сімон, здається, був швешний. «Що ти тут робиш?» «Я в себе питаю те ж саме». Совой поглянув на лаву гори вниз. «Тут що, жодного пристойного стільця?» Він сів, рухаючись із дивним поєднанням граційної вишуканості та напруженої, напруженої «Ображеної гідності. Чудово! Далі їстиму з дерев'яної дошки та кидатиму кістки собакам через плече. За етикетом це потрібно робити через ліве плече, ваше високосте», – промовив Менед. І сповнило ротом хліба і широко всміхнувся. Усовує гнівно сполохнули очі, але не встиг він щось сказати, як падав голос Сімон. «Що сталося? Моя пара за навчання склала 68 стелару... С... стрела умів», – обурено промовив він. Сімон і око не зминув. «Це дуже багато?» «Так, це дуже багато», – саркастично відповів совой. «І без жодної притомної причини. Я відповів на їхнє запитання. Це просто особиста образа. Та й усе». «Мандрагові я не подобаюся. Гемові теж. До того ж, усі знають, що зі шляхти луплять удвічі більше, ніж із вашого брата. Просто обдирають, як липку». «Сімон – шляхтич». Монет показав на нього ложкою. «Здається, у нього все гаразд». Совой різко видихнув через ніс. «Сімон і батько, герцог тільки на папері і служить бляшаному королю в Атурі. У коней мого батька родовиди довші, ніж у половини цих атурських шляхтичів. Сімон дещо напружився, але не відігравав погляду від, погляду від, їжі. Не погляду від їжі. Велем повернувся до совоя. Його темні очі посуборішали. Але перш ніж він устиг, що сказати, совой згорбився, потираючи обличчя однією рукою. Вибач, сіме, віряю тобі свої... Дім та ім'я. Просто цього семестру все було мати бути краще, але тепер навпаки гірше. Мого утримання не вистачить навіть на оплату навчання. А збільшувати мені кредит далі ніхто не буде. Знаєш, як це принизливо. Мені довелося відмовитися від кімнати у золотому поні. А я на третьому поверсі гнізд. Мені, мав, не довелося розділити з кимось кімнату. Що сказав би мій батько, якби дізнався? Сімон, роту якого був повний, знизав плечі мої махнув волошкою здається, показуючи, що він не ображається. Можливо, справи в тебе йшли б краще, якби ти не ходив туди, як павич, припустив І Йдучи не іспитим, не вдягайся в шовк. Отже, так і треба, обурився совой, знову роздратувавшись. Мені що, принижуватися? Втирати у волосся попіл, Рвати на собі одяг? Ще більше він гнівався, то, помі... помітив... то помітнішим ставав його сп... співучий акцент. Ні, там же нема вищих за мене. Мені не треба їм кланятися. За столом на мить запала неприємно тиша. Я помітив, що чимало студентів довкола нас спостерігали за виставою з найближчих столів. Гіл татьям, продовжив Совой. Тут мені не подобається геть усе. Погода у вас дика й нецивілізована. релігія варварська та святенницька. повії не стерпну дурні й невиховані. Мові ледь вистачає витонченості, щоб виразити всю вбогість цього місця. Що довше говорив Совой, то тихішим ставав його голос. Кінець кінцем майже почало. Здаватися, ніби він говорить із самим собою. «У моєму родоводі 50 поколінь. Моя кров старіша за дерево чи камінь, а я дійшов до цього». Він підпер підборіддя лодовонями та опустив погляд на свою бляшану тацю. «Ячмінний хліб. Боги! Сюди суші, Людина має їсти пшеницю». Я стежив за ним, одночасно переживуючи шматок свіжого темного хліба. Смак у нього був чудовий. «Не знаю, що я собі думав», – раптом заявив совой – Зіп'явшись на ноги, не можу цього терпіти. Він дребанув геть, залишивши свою тацію на столі. Це совой, без зайвих церемоній, пояснив мені та монет. Він не поганий, хоча, зазвичай, він і близько не такий п'яний. Він модеганин? Сімон засміявся. Більше модеганина, ніж сової не знайти. Не треба його зачіпати, сказав Вілем Манетові. Через його грубий акцент мені важко було зрозуміти, чи свариться він на старшого студента, але його смогляве шавдійське обличчя однозначно виражало в як я здогадувався, він, як іноземець, співчував Совоєві через труднощі протистувував в прот... протестув... пристосуванні до мови та культури Союзу. Він справді переживає скрутні часи, визнав Сімон. Пам'ятаєте, як йому довелося звільнитись з служника? Манети з повним ротом замахав обома руками, ніби граючи на уявній скрипці. Він закотив очі, показуючи обличчям, що геть йому не співчуває. Цього разу йому довелося подати персні, додав я, Вілем. Сімон і Манет повернулися із цікавістю витрещилися на мене. У нього на пальцях були бліді лінії, пояснив я, витягнувши в руку, щоб показати. Манет пильно мене оглянув. такої, наш новачок, здається, ще той розумник. Він повернувся до Вілима з Сімоном. Хлопці, я готовий побитися б заклад. Ставлю два йоти на те, що наш юний квоуд потрапить до Арканому до кінця свого третього семестру. Три семестри? здивовано промовив я. Мені сказали, що треба лише довести, що я опанував основні принципи симпатії. Монет лагідно мені всміхнувся. Так усім, говорить. основи симпатії – один з тих курсів, які треба сяк так пройти, Перш ніж тебе підвищить до Ейліра. Він нетерпляче знову повернувся до Віла і Сіма. Ну то як? Два йоти? Я побігся б заклад, вілим злегка знайзав плечима, ніби вибачаючись переді мною. Не ображайся. Я ставлю на найбільший ймовірний результат. То що ти вивчатимеш? – запитав Манет, коли вони вдарили по руках. До цього запитання я не був готовий. Гадаю, все. Ти говориш, як 30 років тому, гікнув Манет. Із чого почнеш? «Із Чандріан», – відповів я. «Мені б хотілося знати про них якнайбільше». Менет не супився, а тоді вибухнув сміхом. «Що ж, це просто чудово. Наш Сім вивчає Фей і Піксі. А Віл вірить у всіляких дурнуватих шавдійських небесних духів і тому подібну магію. Він дурнувато надув щоки. Я ж знаюся на бісах і блукальцях». Я відчув, що зніяко Віл ошарівся. «Тіло Господня мене рвав його Сім. Що в тебе вселилося?» Я ще не поставив двоєт на хлопчиська, який хоче вивчати казочки на ніч, пробурчав монет, показавши на мене виделкою. Він мав на увазі фольклор, щось таке. Віллем повернувся до мене. Ти хочеш працювати в архівах? Цей фольклор теж, хутко обернувся я, Прогнучи, зберегти обличчя. Я хочу побачити, чи відповідають народні казки різних культур теорії наративної симпатії Ткама. Сім знову повернувся до мене. Та, бачиш? Ти сьогодні такий дикий, коли ти в останній спав. «Не треба зі мною розмовляти таким тоном», – забручав Манет. «Я поспав кілька годин минулої ночі. А коли була та ніч?» – не вгавав сім. Манет промовчав, опустивши погляд на тацю. Після повалка Вілем хитнув головою, пробромотівши щось сіарською. На обличчі Сімона відобразився жах. Манете, учора був запалок. Ти що, уже дві доби не спав?» «Мабуть, що так», – невпевно відповів Манет. «Я завжди гублюся під час іспитів». Занять же немає, у мене через це збивається розпорядок. До того ж, я замучився з проектом у промислі. Він поступово замовк і потер обличчя обома руками. А тоді підвів очі на мене. Вони мають рацію, я зараз трохи не при собі. Така мова септагія, фольклор і все таке. Трохи, кни... трохи книжно для мене, але вивчати це добре. Я не хотів тебе ображ... ображати. Я й не образився, спокійно запевнив я, і кивнув на совою вутацю. Пересуній сюди, будь ласка, якщо наш юний шляхтичний не повернеться, я з'їм його хліб. Після того, як Сімон повів мене записатися на заняття, я пішов до архівів, палко бажаючи їх оглянути після сількох років мрій. Коли я зайшов до архівів цього разу, за столом сидів молодик, що постукував первом по папірцю, на якому явно багато щось переписували і закреслювали. Коли я підійшов ближче, він насупився і закреслив ще один рядок. Його обличчя було наче створене, щоб супитися. Руки в нього були м'які та бліді. Від його сліпучої білявої ляної сорочки та добре пофарбованого бракитного жилета аж стнуло гришми, Тій частині мого я, що недалеко пішла від Тарбієна, закротіло обібрати його кишені. Він постукав пером ще кілька секунд, а тоді поклав його, зіткнувши з безмежним розготуванням. «Ім'я», – промовив він, не підіймаючи очей, «квоут». Він прогортав облікову книжку, знайшов якусь сторінку і насупився. Тебе в книзі немає. Він надовго глянув угору і насупився знову, а тоді повернувся до вірша, над яким мучився. Коли стало зрозуміло, що я нікуди не піду, він класнув пальцями, ніби відганяючи якусь комашку. Вели звідси на здоров'я. Я просто. Емброу знову поклав перо. Слухай, повільно сказав він, ніби пояснюючи щось про стачкові тебе в книзі немає. Він тотально показав обома руками на облікову книгу. Ти й не прийдеш. Він показав на внутрішні двері. От і все. Мене що й не прийняли. Він розпачливо здійняв руки вгору. Тоді тебе, звісно, немає в книзі. Я намацав у кишені свій документ про вступ. Це мені дав май... сам майстер Лорен. Хай він хоч на спині тебе сюди принесе, мені байдуже, відказав Емброуз, демонстративно вмочивши перо в чорнило знову. Тепер годі марнувати мій час, у мене і справи. Марнувати твій час? перепитав я. Нарешті мені почав урватися терпець. Ти взагалі уявляєш, через що я пройшов, аби сюди дістатися. Емброус підвів на мене очі, його обличчя раптом повеселішого. «Завждино, вгадаю, сказав він, поклавши руки на стіл і здійнявши на ноги. У рідному болотові, чи як то називається твоє містечко з однією повією на всіх, ти завжди був розумнішим за інших дітей. Твоя здатність читати і рахувати безмежно надувала, дивувала місцевих садян. Я почув, як відчинилися і зачинилися в мене за спиною зовнішні двері, але Емброус, геть, не звернувши на це уваги, обійшов стів і притулився до переднього Боку столу, твої батьки знали, що ти особливий, тож заощаджували кілька років, а тоді купили тобі пару черевиків і пошили сорочку зі свинячої ковдри. Він витягнув руку і потер, затиснувши між пальцями тканину мого нового одягу. Тійшов не один місяць, сотні миль трусився на задках возів, запряжених мулами. Але, врешті-решт, він енергійно розвів руками хвала Тейлу і всім його янговам. ось і ти, ясноокий і сповнений мрій. Я почув сміх, повернувшись і побачив що під час його тиради зайшли двоє чоловіків і молода жінка. Тіло господня Емброуза, чого це ти завівся? Кляті першаки, буркнув Емброуз, повернувшись на своє місце за столом. Заходять сюди, одягнуті, як купи ганчір'я, і поводяться так, ніби вони тут господарі. Троє новоприбулих підійшли до дверей з табличкою сховища. Коли воно глянув мене з голови до п'ят, я ледве поборов у собі напад ніяковості. Ми сьогодні все-таки йдемо до кивнув. Звісно, після шостого дзвону. «Хіба ти не подивишся, чи є вони у книзі?» – запитав я, коли за ним зачинилися двері. Ембро повернувся до мене з яскравою, холодною і аж ніяк не дружньою усмішкою. «Послухай, я тобі дам одну маленьку безкоштовну пораду. Вдома ти був особливим. Тут ти лише черговий малий нахаба. Тож звертайся до мене, Рейлар. Вертай до свого ліжка і дякуй тому поган... поганському богові, якого мовишся, що ми не у Вінтасі». Ми з батьком прип'яли б тебе ланцюгом до стовпа, як скаженого пса, він злизав плечима. Або ні. Залишайся тут. Влештусь цену заплач, а ще краще замахнись на мене, він усміхнувся. Я тебе відду... від духопелю, схоплю за вухо й викину. Він узяв перо і повернувся до своєї пісани. Я пішов. Можливо, ви подумаєте, що після цієї зустрічі я занепав духом? Можливо, ви подумаєте, що я відчув себе зрадженим, бо мої дитячі мрії проністер були жорстокі розбиті, аж ніяк. Ця зустріч надала мені впевненості. Я почувався зовсім не у своїй стихії, поки я у своїй особливій манері не показав мені, що великої різниці між мініжерстетом і Тарбієнськими вулицями немає. Хоч тиви є, люди по суті скрізь однакові. До того ж, гнів може зігрівати вночі, а ображена гордість може спонукати до дивовижних звершень. Кінець 37-го розділу.